ومتعوهن على الموسي قدره ولا المختر قدره مطاعا بالمغروط وغقا على المغسنين وإن تلقتموهن من قبل أن تغسوهن وقد فرستم لهم فريزة الفرس وما فرستم إلا أن يعطون إلا أن يعطون ويعطوا الذي بيده يغضط النكار وَأَنْتَ أَعْظَمُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَ لِفَضْلِ بَيْنَتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَوَاتِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ وَيَنَامُونَ تَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ رَغَدًا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا بِأَمْرِ اللَّهِ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكُلٌّ عَلَيْهِ ضَمَانَةٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ مُحْصِنَاتٍ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ سورتي بقره دته دزلان سباسي دي پسته سورتي متوكن رازکشه ورو بترتيب دي سورتونو کې 12 پښسلوته پاتې روانه مقصد سورتي بقره بیان دایته بار د موضوع سره صورتو څلوري سورهانی تفصیل دي اولایسا ايت چنوي پوری دي کی بیان دي د स्वतته هیده و دوی مایسه چنوي نایته څو سره پرکوری دي کی بیان دي د स्वतري سالته دوی مایسه ايت څو سره تطر نایته 53 پوری دي کی بیان ویسی ده سرد بیانشه ہوئی 3 مایسی ده سرد شوروه بادی که بیانو ده جہاد فی سبیلی اللہ تعالی او ویلو چه ده جہاد پری منازل دی ابتدائی منزل در میانی منزل او اخری منزل ده بادی سرد کی ده جہاد ده ابتدائی منزل بیانو او قرآنی کریم کی ام بادی سرد که لر بل جاتا جدی ابتدائی منزل در بارا تری خبری ده جکر دی یا دا مجاہد دا نفس اسلاح چه تحزیب الاخلاق و تاویلیشی ملک اسلاح چه سیاست مدینه و او د ایم دا کورنه اسلاح چه تدبیر منزل و تاویلیشی و دا او د ملک دا اسلاح دا پارا اغا بیان شویو بیت اکسو نفوی کی دعوت قتالی ذکر کا بیت آغین اباد مساله دا حج او دا امرین دکچی دا دید جہان سردیر رب یا بعد د کورنۍ دیش لا د پارا پینسل لیس اتللس احکام ذکر کیدل اتللس احکام اول چې د کور مشربا ته شران باندې خرج کړي تر چې د کور مشربا شجاعي به دروي تر چې د کور مشربا دلوي نقصان نه بچیږي ورو ده برداشت کړي او به مسله د اشورل خورون کي دا کوم چې د کور مشربا ته لگی فایدی تا پارلوی نوکسا نکی او دا بیده پاری مسلا د شرابو دو جوار ای کا ون زم اصلحو ال یتاما هم نونی هنن نکاح المشدکان هم نونی هن نیل فایل مموان یا نیل جماعیف الوحیز او اتم مقصد النکاح مقا زیم د شلعایر الله لسم حکم د الہی و لسم حکم د طلاق و لسم مسلا د رزعات دیار لسمی در حکم د ادت چې حکم لټتي المتوقع نحو زوجها حکم دا اخذ تخاون ته نمورشي او سوار لسم حکم د خې بیچې وکړ ته خلابه تو اتات کو توران کې د نیکا پیغام سي غو رسید دا سوانیز احکامات تر اېب نمبر 235 پور ذکر شي اوس دې ځای نه څنګه titulo تو شوې تو 34 نا حکم ذکر کیږي خلاف د غیر متقبل به لار هغه مدخول به هانچی او خصلا او کوی دن کې نکاح شی وی دا او لا و دا ډولې تلین نه دا کورواله نو زه د دې د مہر بسنګ چوی آی د ښځه د مہر بلا وی ګر کنا نو دلته دې سرتونه ذکر کای یو سرت کې مہر نه دی وکړو شی مہر نه دی او نکاح شی او پدریم سورت کے محر مقرر شوئے دیں او کم محر ندے مقرر شوئے دو قرآن واری چفمت یاو حننا سفایدوال عور کا جونا چاہم دوہر د دخول واس مطابق کمالداری نو او کبھریپی نو لگا او کم محر ندے مقرر شوئے نو بکان شوئی دا او کامل سورت کے محر نو مقرر شوئے تون لهونه مہروی نو پسو اغه له بچوړو دا مهاور کی او رخصت وکي او په مہر مو کروشوي نو بیا به خلک تنه مہروی لاوي ويږي بهدا چې مہر نوی مو کروشوي وسو په کینشتو کې سره مت خپل او چې مہر وکرو شوې نو او د دې دوخه وایم چې ما کو سولیتار اوس زموږ په دې کړه چې مينې تیرا 100 منې دې ګړتنیم باندې هغه سار او کنا سره وایځه چې زوالاتو مها غزیلۃ موسم نا چلاسمنی وروڑے دیتا یعنی مس نا مراد دلته کی جماع او خلوت صحیحہ او تفریزو لہن نا پریزا او لم تفریزو لہن تونس او نو نه مقرره کړه تا سده فضلت واره فریضه تن مهر و مت و دشمالیتی مجموعات. علی الموسیم اشتا پا مالدار بانی متاور کل خدره پانداسه دا مال دا دا و علی المغتری اوشتا پا غریب بانی متاور کل خدره پانداسه دا غریبی دا دا دلتا که علماء یو واکیه زکر کهی ده نبی علیه سلام دن حضرت موسیم ده دا زیلامه داد دا بی بی فاتمی زویده تخپلی خذلی تراکور پرد مهرم وقرار ده او د مهرنا اله او د اضافي متمر کړی ده تقریبا 20000 درهم د ورکړې اضافي د خپل مهر نه اله او د اخرسينه کلاککا ولسمه تر فرماي چې کله علي دین شهيد شو نو امام ځکه چې هغه شپږ میشتي د خلافت بانديو او ما حسن او خلافت مانده و امیر مو اویر زلانه او دفعه ده او خلافت پریخو ده ده ده ده پاریخ دومت تقسیم نیشه او اول که چی ده که لنا دفلار مزی خلیفه شو و ده چی پور ترامان و خسطی مبارک شد تخیلوشو و ده لنا مصورا و او خسط اما دفلار مر شو تمالا مبارکی را که او اقیقتی زندان دفلار مار خوشا لنیمه ما کتال استان <سؤال> دفلار مبارکی در کن و بعد او هغه باندې خبره بدل <سؤال> لګیده او د هیڅ وړې خبرې سره. دلې برېټن څخه ورکوې دي. برېټن څخه ورکوې په ول مہر ورکوور سره 20000 درهم دي ځاتي. نو چې وته وایي د څنګه چې پاتا په 150 مہر مینوشو. یعنی د خپل مہر نه اله و 2500 درهم. دوی وته وایي وای دا کوم ملک شو. نو دا غې پر نسبت د امر اسلام نه دي دا زمونږه کوم خاونو زمونږه کوم بلغری او زموږه او تاسو شین نو بیا رته سونو دې زیاتو جړم او په خوښیو درې تلاتی ورکړي او هغه بیا وې چې کومه د خپل کار حضرت علي رسول الله خبرونه یې ویلې چې را یو سره خزی له دې تلاله کور کې دې بیرته ځو نو ما ورته رچو کړی واپس پتیته رچو ځو جونځې شته نو حدیث مدی ته کو چطورا دیشه که حضر حسان جزیلامو چی ده آگه دختول محرن ایلاو بیس هزار تیرحم برکور ده نو بکار داده چکه او سڑه دختول محرن ایلاو خزیل سور کئی ویسه تیروخ سور کئی نو بخدر رده نو ماتاوان فائده رسول ده بیل معروفی پخطاری کام یو مانا پخطاری کام دویم مانا دورف پتاری کام لگه دروف چکم دغدی جامی لویس آزار ده، یعنی ماشیرکی چکا ما جوڑا رائی چویو که مخالا گوندی بستخدیوالا ویلکی اکان دالا اکتیه للموسی نیم پایسان تون کو بانده وائن تولکتو موهن نا دوز بیم شرط زگر کئی فضل اطلاق ورکو مخید جیمان کولو ها و محر مکارو شوی ده نوز باگی تینیم محر ملاویگی وائن تولکتو موهن نا کچاری تانسو تلاقی کی دا میں قبلے ما قیامت د دینه سمسو هون نا چلا سو وئ دی ته یی نه چمو کوي دتی سرا حفرستم او په لېی سره مقرر کړي تاسو لاون نا دغه څه ته لپاره پرې ژتن مهار د فنیش په مافرستم السلام علیکم نیش په مافرستم ول دی په تاسو باندې دې مه هر ور کول دا نه چکه یو لا پرګې دې مقرر کړې ویني په څو سره باور که لستولی محط نموکره گڑه گو پیزتولی باور که ایلا این یاپونم لیکن مافی کدا خزی یاپون جمع مونس غائب یعنی کدا خزا تا هم محردانگی بم ماف کی چزین نالم اگر چزا غی حق دیچوه ایخلی اگر چزین نالم چزی مفیر دی خواهونتا جدشتا چزا غیبیشی اغزان لی استعمال کی پدا حرامی ندی او یو فور لذی او یو وردا ماکیه سره بيدې چې د طلاق او نکاح اختیار د نکاح دی اختیار د نکاح دی یوه دېنه معلومه ناشه چې د طلاق اختیار ساری ساری. دا په سر سره دی دغه سړی سره د وران او سنت کوې وی د دې بیا د تلافو د الفاز دا تو کې نه یا ته کې نه استعماله او کوم کرشي د دې بیا کم تلافو استعماله لکه صحاب کرام چې کومړو جوړ شوي نه دي نه بسببه یو تلافو آسان ورغړيده او بس خبره کلاس کوي د تلافو اختیار د تاسو سره دخل سره تلافو اختیار روشنه نن نه دا دور خلک ځزان ته خلک وی ويره څنګه چې دي سره سره د تلا ته ارتيار دي ودا شان دي خو سره سره او خو سره د دې د بچو د راوړو ارتيار شي او خو د سره مینه د پورتو سره نو خو سره تلا ته ارتيار راغو ټول سره یو ته راشي نو که تاسو دونه شبرنی دا څه ته ونه وصلانی دې هم فسحات کې دلته چې له ما له طلاق راځو له اختیار دې سره یو ورسره ته ټولې خالي ودانې نه سي نهسته زرونه الله د اختیار ورګړې ځکه چې د سرونو پرداش ای وي دا را یو سولې یا ته او که په کومه څه ځباتی زګر مې شي په طلاق چې یو ته وایي طلاق او یو توای طلاق توقید چی که لگ لگ فرق ده طلاق تبویزو دی طوای چی سره بلی خوزی تا طلاق اختیار ورکی لکه مطلب تا اختیار ده که یو طلاق رجی اخلی او دا غینا بار ادت که ره او زوی ویگه بخطر او خزووی چه او ما تا منظور بی یو تلاقی رکی چه و اکیشو ویگه بخطرمان یا شده خوزی تاووی شی صالد و دا دو طلاقو اختیار دی. سلاق وقای داد و طلاقا سما نوالا او صغ. سبت بگوا با کش. دین تاوید طلاقی تفویص. طلاقی تفویظ شی خزی لازو طلاقو اختیار ورکی او وقتا مرشارا دا وقی اختیارا ملا ورکی لکا مطلب داشه تالی یو کلی، پوار اختیار دی. یا تا تا یوی پور اختیار دی. تا تا دو پور اختیار دی. ځيته دا اختیار استعمالول شي کو یو ټلا فرجی خپل مطلب دا نه اختیار پر کوم یا کو د ټلا اختیار ورته شته نو اس کې اختیار ورکی ځکه واپس اختیار ورکی نو دا تی بیا واپس نشي کېدلی نو هوکونه مقرړ وخت مطلب ضغطي پکې مکرر کړي بي بیا ته شړې اختیار غستې شي او په نه د مکرر کړي بس بیا خل ځرګرته اشته او دیم دي تل حق توکیل شړې یو ترن کستلو وي چې زماده طرف نه تا ته اختیار دی چې زمخه زم له تل حق ورته تل تل له یو ځای کې شړې نه کړه نو هغه درو کې چې ته اختیار ورکی کله دې ته وای ته توکیل په دې خبره ده که اصوری نم خود اصوری لفرمگوری لی اختیار ور کره سبا تید اختیار ور پس اما بستیش خود اصوری لیچی ورکی بیتی نیشه غستگانه چی وقتی نیمو برگره او که اصوری لی اطلاق اختیار ورکو بیا ور پس اما بستیش دیزه ای که صاحب ده هدایی چکل ده تلاق و ده بان سوکی نو بازی خلق احنا دوانه تر استای وای دی شو وای دی و اقیاس لترجیه وکیاس خپل یو به سلیت ویل شې باندې خپل سوچ نه کوي په شنوک ویاس مطلب عقل دی وای اقل ته ترجیه ورکړي او قرآنو سمتل ترجیه نه ونه خبره دی ثلاثه چې په یو مسله کې دا قرآن سنت صریح نس موجود وي نو ال تکي احناف ال تکي غي بیاس دا کبه دې ځه باندې ساي ته دای وي چې دا اقل ته خاص خدادا چې خو دې ته د ټول مہر ملاوشي ان مہر ملاوشي ولي دې دی وچینه ډیر وډه تفصیل کولای شي دایته ته دا معلومه راځي مهاراجا او چونکی قران دې شه کې فیصله کولیته چې کومه هر دې مقررشوي او دیکا شېوي و دې فزیله وا و تھاور کولی شي جوړجاما او کومه هر مقررشوي دې او نسخه ورجو کړو نس یو سړی غو کوم دا ویلی شي د قران سره علی ورځانو پر ماي کتين په اقل باندې چلي دی نو یې پدی موزو باندې ورامه سدلنګ کړو چې راګد طرف ولګي کنه او یې موزو باندې ځخاله مڅه کړی دا ورته ورځا څنګه خپل کتاب دی کې دی فدې چې سوړی نو بس هغه ته بغاړه وشاولی اولارا مطلالی فرمائی، چی که موضوبان این مسا ده بره ده طرفنا، دیره داکر مطابق تا اواغو بی بیاخو مزیدار باس کرده ده. نوان تاپون، او صغو تاویش دسریتو بخبر داده، چیز ده ده خزیلا ده نیم او سشارتی و سر. او خلق، نیکاب بٹنکی بزانده کوئی ده. وي دابر علي لیکي دابلی کې ته وي دا ټول ځانم د تلیکې په دا خ سره راټوټه دا شي کنه د سینای مور پلان په توه کې توه دا خپل ځانم لیکي په دې ځای نه رااله راځي دا وایي کې به زما ته کې راشي شلتولک علي وایي کې ډیر شول کې په ځوول کې شول وایي بیا چې کله کور جوړ نه شي بیا سړې چې په ټول ورته نو بیا خبره خلا په یار ته دا خوږه وایې دا محرم نه لکه وځه دی د ځینې جون تباش اکثر بری محرم محرم کی ډیر او زمونه دی خلکو الله غېټمات نشته ودې دی له چغوستي کې دا ورکو غویا به موږ وسو دا بدلې څاګر کړي دا اسباب څا برابر کړو الله غو برابر کړو ومس لالچ مې انسان کې ډېر زیات دی هرڅوب کې ډېر زیات دی خپل څه کې په ډېر کوشش دی چې دبل انسان وګور نو ان تاسو چې ریتاسو وڅښت نن چې ده وله ټول ورکو نو اکر دا ډیر ولا تنسوا الفضل بينكم او مو نه هیروای قوت اسلامي خپل مېس دې ته کوم فصل نوم راته شي دي او قوت اسلامي او قوت اسلامي ویلې شي ولایت په یچارو د دې ته په یچارو ویچارو څخه توګه درور نو مطلب دا چې کوم جوړ نو به تنا کول راو ځه بریلې جوړه چا مو هر او بس خو ته باندې اپڅک واپس دې دشته نیمه جوړ زمو خلک چې غي ورکی دا بیا بس دې ته خلک او خو کیلمه طلاق وکړو وې دا طلاق شي یو پیغور دې نه کیږي نو هغه باندې باندې ته کیږي او نو ځانه زمغو نو دایو بل حق تلې کې دا غي دا خته نه کیږي د طلاق ورته پدې شونه ځبال بیا وړېلې کې فصلې نښانته، ځدلې کې وړېلې نښانته، داسې پته وو. بس ما وخاله. لا تاسو ول فزله. ما هېره روی کوته اسلامیک خپل مینځ کې. وهېره د مسلمانۍ غیر شنه د له صبر اړښت بس د مای دا اړښت دوولی دانسو دین دشموری جو روانو دو لا تنسو الفضل بینکم محی روی بای بنتی کپل مینسکی محی روی روی روی بنتی کپل مینسکی او دا پا ما کبل پول احکامات بانی رانا چک دکور مشر دیفا کشران بانی خر چکی لا تنسو الفضل بینکم دکور مشر با بچن با حضروی ده کشران و لا تنسو الفضل بینکم دکور مشربات لغي نقصان د پاره اور د کې لغي نقصان نه به کیدو د پاره اور کې دکور مشربات لغي فائدې د پاره دی اسلام وکئ لا تنسول پس لمای نه کو دکور مشربات کلا د کور په مشرک د پنیکانه ورته مشرک سزا وکړه د لا راولې لا دکور مشرب اپجی ما کې احتیاط کړئ دفن سرا لا تن څول فصله بینکو مقصد د نیکا باندې کوله پیدا کولیت شحت پورا کول باندې لا تن څول فصله بینکو مقور کې پدرو وک سمنم وفر لا تن څول فصله بینکو فسی ندی ایلاو کا وی یا ساده کو یې فز کا لا تن څول فصله بینکو ګور دنه جوړیږي نن خزې دې د دفتر کو نو اس ولا رخصت ورکا قبل فاون کې کډول شینګار کېلا تر څول فز لابې نکو غته خزې پیتت کې رښتنه واړې نو کینا یا خبره و سره او کارو ته مو یا ز کډ به په شي لا تر څول فز لابې نکو داږي تل نه د نه دې مقرشوي نه چونځه ورکا او کومہر و مقرشوي دې نو نن مہر ول ورکا تر څول فز لابې دا په مکهبل ټوله کما ته باندې راڼا شي نو 나타ن سول فسلبای نه کو مهي ان الله ح يقين ان الله بم با سوانه تاملو نه چتا سومل کوي بسوي له دن کې ره هر څه پوه لا جون لاکو نشته زګنا پتا سو باندې ټول لقبون نشا په چريتا سو تلاب کې مالک تمسون هغه چنده چې ما کړی تاسو د ایسره او تکرې یا نه د مکرر کړی تاسو دې خو نه پاره ماهر لوه ماته وهونه چا جام ورکوي دي چشتک مان دار باندې باندې د داوشته غریب باندې باندې د غریب باندې ددا متان فائد رسول دی په مارو په طریقا په انداله زی مزه پني کوکار باندې وانت لقطوه نه طریق تاسو تلګه دا د دینه چې تاسو لا سور ونده دي وقت فرستم اللہ سردول نمرا جبادا وقت فرستم اپنے گیسر مکرر کرنی تاسو دی دفارا فریزتا محرم دفار نیس بو دلازم دی فتا زمانی نیم داگی محرم چا مکرر کرنی تاسو ایلا آئی اپونا او, او, او ایو دمار کیا وصده چده پلاشو دی تا دی <coughs> وان تاپوو دا جتا سوی وطم آفکو یه سڑونو دا دیوان از دی دا پریزدار ایتا هم او محیر وی بای بندی پرمانس کی یقین ان اللہ کاغی بانی بسویر لیتون که